Echebizitza legea abahnatzen dugu goizuntana gazteizko legebiltzarean. Echebizitza legearen osatzea adostu baitute sozialistak EH Bilduk eta UPE ide aldehdiak. Marian Beitialarangoitia EH Bilduko parlamentariak azalduko dizkigu. Legi berri honen, seeta Egun. egunoan? Eguno bai. bai. Eta gurekin ere, peio etxe berri antxart, doni bane loitzuneko autetsia, etxe bizitza utzen arazoaren, aipatzeko, ipar Euskalegian. Eta Marian Beitea lagangoitia, beraz, legea ondoko asteetan bozkatuko da, dostu da, legeunek ilan, bizitegirik ez duenak, beraz, administrazioari gal egiten aldio? Bai, e, era mugatu batean, haibalin bada, e, kontua ba da legeak esaten dituela gauzasko, baina beste gauzasko usten dituela gerora egin beharko biren e, araudien arabera, bai? Orduan, lege honek esaten du... E, Bereziki etxe beharra dutela, eta hori gure esan nahikoa mugatua da, ez dagoen nahi dukeena, baina ez da posible izan gehiago lortzea. esaten duena da e, kalean geratzeko edo kaleratua izateko arriskuan dagoenak duela etxe beharra, e, bazterketan erortzeko arriskoa duenak duela etxe beharra, eta behar larria edo behar gorria duenak duela etxe beharra. Eta beraz hori egin bideratuta egongo dela. Eta nola, esaten duen moduan, bat egin beharko den hori ondo zehaztuko duena, nori dagokion eta zebaldintza bete eta lege e, testu honek egiten duena da hori e, egin bitartean, ara hori egin bitartean, nork izango duen eskubide hori esan. Eta esaten du aurreneko e, iru urteetan e, modu mailakatu batean lola eraman den indarrera lege hau. Eta beraz esaten duena da, astapen-astapenetik eskubide izango dutela, e, familian irukide edo gehiago direnek, E, Lau urte daramatenek e, zerrendetan e, itsxaroten eta e, e, urtean hamabost euro baino gutxiago e, e, kobratzen dutenek. Bigaren urteetik aurrera eskatu izango dute bikide osatzen duten familieek eta e, urtean hamabi euro baino gutxiago e, korratzen dutenek. Eta hirugaren urtetik aurrera aurreko ez gain, eskatualizango dute ere e, pertsona bakarrez osatutako familieek urtean bederatzi mila euro baino gutxiago e, korratzen dutenez. Beraz, araudia garatu edo ez garatu, lehenago garatu edo geroago garatu, gutxienez hauek ziurtatu izango dute, e, legea indarrean sartzen denetik asita, ba, eskubidori izango dutela, hiru urtetako e, EPE batean. Peioetxe begian txart, abertzaleak ere lanien ari dira espaldiuntan gaiuni begira ipar esukaligian, lege dia, komparatzeko, frantzian, zertan da? Ah, Eran genezake, badela antzeko sistema estatu frantxexean, 2040-tik, daitzen dena dalu droa horlo joma eta logika beretik ari da, untxau balin badut, uh, Euskadiko autonomia erkidegoan indahean jarriko den legea, eta hau da erraitea eskubide unibertsal bat dela, eta eskaz delarik, uh, ba, genkatzarrian edo zaitasunetan den familia batentzat, zat, be posible dela uh, baitegi e, ai, baten aintzinera joaitea eskuratzeko uh, eremu publikotik. Orduan duan, hori enustez biziki gauza ona da, gero rengibelean, gorditzen dira enbat uh, ahisku edo hainbat muga ikusi direnak estatu francesean azken urte hauetan eta hauda erraitea eskubidearen parean, badela errealitate ekonomikoa, eta ez delarik aski uh, diru ezartzen, diru publiko ezartzen hortan, uh, edo zein familia joa iten alda epaile baten hain naiz eta irabazten duen eta bere eskubidea onartzen zaion, etxe bizitza publikoak eskaz direlaik, be etzaie emaiten ala, eta gelditzen dira berdin-berdin. Orduan duan, uh, uste dut hortan, bon, prinsipioa bizik importantia dela, ben, o prinsipioa bezain importantea izanen dela ikustea, nola Resna. gauzatzen den, nolako tresnak emaiten diren hori gauzatua ahal izaiteko, eta nolako diru ahalmen ezartzen diren hori efikazitate osoz gauzatua izaiteko. Mariana, behitia oposiziotik heldu da honbait uh, legearen a dozmena, uh, piotxe beharen txartak ere liderguan uh, da uh, eskuntiagrak legearen kontra zirenak. Beraz nola mm. gauzatu, pritxeskiz, nola ezari treznak, be, ados ez direnak, uh, dizdenek dutela ikoderea eta justu ere pello kezatzen zuen arrisku hori dagoelako e, e, lege honetan berak ondo ulertu du legea nondik gazteizko Gasteizko legebiltzarrean eta egia da arriskuri dagoela egia da lege honek esaten duela e, gobernuak e, eskubide hori gauzatual izango duela alokairuan etxe bat eskainiz edo dirutan eta egia da gaur egun ere badagoela e, oinarrizko errenta e, jasotzen duten, laguntza jasotzen dutenentzako badagoela alokairua ordaintzeko laguntza bat. Baina hori, biztanda estela nahikoa, askoz gehiago direlako e, gaur egun egoera horretan daudenak, eta e, adibide bat jartzearen, e, oinarrezko errenta laguntzeko e, zeireun euro dezake pertsona batek, eta gaur egun tamalez baditugu lanean ari direnak, eta lanaren prekarietatearen edo eh e, baldintzak askarrengatik e, kopuru bera kobratzen arabirenak eta bigarren hauek gaur ez dute laguntzarek orragatik lege honen beharra ni ere bandator e, beharrezkoa den zerbait dela eskubide bezala itortzea gero horren garapena borondatearen baitan dagoela eta sugenion bezala e, gaur eguna egintean dagoen eusko alderdi ealtzalea e, ez dagoa aos lege honek esango duenarekin guretzat ezta aski beretzar gehi egida eta berak ez lukeenai etxe bizitza eskuide bezala aitortzea eta beraz oso adi egon beharko dugu eta oso atzean egon beharko dugu benetan lege honek esaten duena e, beteko bada eta errespetatuko bada. Eta beraiek ere beti, hain justu ere hori jartzen dutea itzakia modura. Ez dagoela e, dirurik, ez dagoela aski diru e, behar guztiak e, azetzeko. Eta guk berriz diogu dirua badela, kontua dela zertan gaztatu nahi diru hori, eta e, adibide bat, iz bekti berbera jartzen dugula baino bat esangguratsua da adibidez abiadura handiko trena. Horretan urtebete bakarrean gastatzen denarekin urte batzuetan egin die zaiokeegu aurre etxebiitzaen beharrari hortz. E, Aitzaia ezino bea da e, legea aplikatu nahi ez duenarentzat, baina azakia da ez dago benetako arrazoirik eta gure ustez, gaur egun hezkuntza, osasuna eta oinarrezko errenta e, oinarrezko eskubide diren bezala etxebisetzak ere pareko garrantzia dauka, gure bizimodua duina izan dadin eta hortaz borrokatuko dugu e, lege honek bere muga guztiekin ere gutxienez alde onak dituen oiek, e, benetan praktikaren amandaitezen. Erakunde publiko baten sortzea galdegiten du e-atxe EH bilduka, pake bat osatu zen, zer jote da hori, Susen? Dere da, e, guk uste duguna da, e, e, egin dere kebizitza politika, arras ezberdin du behar dela, aldatu behar dela guztik, etxe bizitza lenpe jokezaten zuen bezera eskuide unibertsal modura hartu partez, urte luzeetan eh, ondare espekulatibo modura hartu delako eta gehiago begiratu delako, bai finantza erakundeen edo bai eh, eraikuntzean aritzen zirenen eh, etekina eta ez hainbeste jendearen eh, beharra. Eta aldaketa hundi hori egiteko, erakunde ezberdineke dute hemen esku duntza kontuetan, udaletatik asita, baina bereziki lidergoa gure ustetan jaularitzak eraman luke, Eta beraz beharrezkoa da politika horren lidergo sendo bat eta benetako politika hori egiteko ba, neurri, e, neurriak e, ausarta hartu eta e, modu zentralizatu batean errealitate guztia ezagutu Horregaitik uste genuen e, gaur egun dagoen errealitatea aldatu behar dela, gaur egun baditu gobernuak hainbat erakunde ezberdin bakoitza gauza batean gainera batere kontrol publikorik ez zutenak eta gure ustez dena batean bildu behar dago ezagutu beharra dago daukagun errealitatea, partean aipazindu zuen etxe utxen kontua ere bai, eta horren inguruan erabakitzen joan e, benetan etxe politikak, etxe eskubide bat izaten erdoko norabidean lan egingo baldin badu aldatu dezan. Bakarrak gara hori proposatu dugunak, baina... E, beste talde batzuk ulertu dute e, garrantzitsua zela, urratxo hori egitea e, benetan lege honek eta bestela egin beharrekoek ezarreko duten hori gauzatzen dela e, ondo zainduko baldin bada eta eta horretarako da erakunde hori. Gero egia da, erakunde horrek or eraman, eraman ditzakeela ere eta, eta eraman beharko duela alopairurako egongo diren e, etxe publikoen edo e, pribatu baina erakunde horren eskurtziko direnen kudeak eta Baina ez soilik solik etxe e, enkudeak eta e, erakunde horren helburua hori baino gehiago da. Egin beharreko e, politika oroa baita adibidez etxe utxen aurka edo etxe utxoiek erabildarriegon daitezen hartu beharreko neurrien inguruko politikak eta abar luze bat. Beraz guztia bilduko lukeen e, erakunde bat eren bila ari gara e, pixkanaka politika guzti horren liderago hartuko duena. Etxe bizitza utxak aipatuko ditugu, erakunde publikoak horiek uh, oh, aipatziak ilan, pehio etxe Betiko arazoa kudeak eta publiko eta privatuaren hartian doni bane luitzunen adibidez, uraren inguruan bakigu zertan den probleme, problema, regia delaik edo privatu bat Eta hor, jabetza pribatua doni bane luitzunen, sortzi edo amarrila betez utxak erteko maneran, zer egin, prizeski, privatu horien kontrolatzeko. Ba, privatu horien kontrolatzeko ezin da deus egin uh, edo gauza guti momentukotz legeak ez du permititzen jabetza pribatuan diren onta hunkitzeko. egin ahal izan den gauza bakarra eta hor abertzaleek egin dugu lan bat hor gauzatua, gauzatua ahal zaiteko eta legez posibili izaiteko ere estatu frantzian da um, lurtatsa ne impusatzen saiyula jabe pribatu bati bere bigarren egoitza ukaiteagatik be justuki uh, goratzea gaintatxa bat uh, esartzea uneko ogoiarena gauzatu dute estatu Frantzian, estatu frantsesana eta uneko uh, ogoieko gaintatxa hori inbertitzea gero etxebizitza publikoen uh, edo sozialena uh, eraikitzeko edo lur pribatu batzuen triantatzeko janai baitu salgai direlaik beste jabe pribatu batek erosi ujetik justuki Erikoetxe batek erozteko. Baina momentuz, uh, astapenean baizik ez gira, momentuz, uh, bohoka ideologikoan gira oraindik, eh? erakusteko uh, tresna horiek baliagarriak direla eta sustut zuzenak, uh, soziu, um, sozialki, politikoki zuzenak direla, eta etorkizu ikusiko ditugu uh, neuri horien uh, efikazitateak. Baina momentuz, uh, uste dut, ere lehen egin dela hori uh, indarrian emanez. Jabebatuen edo jabe pribatuek presoone bat priio bat emaititzaa pentsatzen da lege legeogkilan edo Marianan beitzara gangoitzaa? Aurre bai, handi batean, bai, e, peiok esaten duen egoera hemen Gipuzkoan ere ematen da, Gipuzkoan bildu dipputzioa iritsi zenetik eta baita udalaskotan e, etxe bizitza izateagatik orreindu behar den urteroko zerga. E, haunditzeko aukera ematen delako erabilgarri ez dagoen etxeen kasuan. Lege honek beste urrats bat ematen du eta e, kanon bat etara doa. E, gu ez gaude guztiz adoz e, testuak azkenean hartu duen e, e, izaerarekin, baina uste dugu e, badela garaia horrelako neurriak artzea e, e, justu etxe utxen aurka egin nahi ez dutenek esaten dute ez dela zigortu behar etxea utxik daukana. Egin behar dela animatu alokairoan jardezan, baina urte luzeetan hori egin duten politiket ez dute maitzarik eman, beraz, uste dugu, e, bueno, lente joke esatentuen moduan, egia da, ezin dela berez ezer egin, jadego privatuaren kontra, e, e, jadego pribatua aduerak eskubidea duela, etxe hori utxik izateko, guk esaten duguna da, eskubide hori baldin badu ere, berak ukaiten diola e, etxeari, Beezaugaren nagusi hori hau da norbaiten bizitoki izan behar dela, eta hortaz hori egiteagatik gehiago ekarpen handiago egin behar diola gizarteari gizarteak e, gaineraakoentzat etxe bizitza politika egin dezan, bai hori da defendatu duguna. Eta horregaitik uste dugu e, ba, ona dela etxe horiei hori e, nolabbaiteko zergapetze handiago bat harttzea. Ez diru abiltzeko intenzioz, nahiago genuke horrek eraango balitu alokattzeera animatuko balitu alokairuan jartzera, eta beraz jendea, gehiagok izango balu aukera eh, alokatzeko beraz. Norlab egite bulttz bat egin eman nahi dio jabe horri bere jarrera alda dean. E, azkenean e, kanon baten bitartez egingo da hori hiru e, horrela hedatuko da eta bueno kalkulu nola kalkulatzen den kanon horia dos ezpa gaude ere kontzertuarekin bai gaude ados eta gainera lortu dugu guretzat garrantzua zen beste gauza bate eranstia eta da guk genuen e, ez dela berdin urtebetes utzik euki edo urte luzeetan eta zenbat eta urte gehiago utzikizan orduan eta kanon horrek ordaindu beharreko kopuru horrek handiagoa izan behartzuela eta berak nolabide progresiboa izatea E, e, lortu behartzela. Eta hori gutxien gutxienean e, lortu dugu eta beraz e, horrela, horrela aplikatu ahal izango da. Eta gero, e, adibidez, donibane loitzun bezalako herrietan gertatzen ari dena ekidin nahian E, gu ez bat ere egiten den salbu espenarekin. Hau da, kanonaren aplikazioan e, egiten den salbu espenada e, bigarren etxeak edo borretarako erabiltzen diren etxeak e, kanon horretatik kanpo geratzen direla. Gure ustez, zuetak ipatu duzuen egoera, amarrilea bete egongo litzateken etxe baten kasuak, ere e, zergapetu behar da, gainera e, zonalde turistiko batean E, baldin badago sekulako dirutza, kaso aterako diolako jabeak e, e, bi ideabiltzen den bila bi bete horietan, berak irabili hor beste bat usten badio da alokatzen badio, bai? Hago guztegen nuez, albuespena egitekotan, egin behartzela e, edo alokatu nahian dabilenari eta ez, ezin duenari, zer badu bordondatea, baina ez du nortzen, edo gutxienez urtean sei hilabetez etxe hori erabiliko duenari, beti erabiliko espaldin badu ere. Bestela lan, gertaliteke gure herri askotan, bereziki turismoak, edo oporretarako joerak dauden tokietan, hilabete luzeetan etxeak utxik egotea, jendea etxe beharrean dagoen bitartean, doni balen loitzun bezalako herrietan gertatzen den moduan. Eta hori eki nahi izan dugu, baina hori ez dugu e, lege honetan e, lortu, egia da ez dela gu nahi genukeen legea, gabezia asko dituela, nahizta, aurrera paduzua hundia ere esan nahi duen, eta puntu honetan adibidez gukoska, edo eragos horietako bat. Pio etxe berri enxart, eipatzen eh, duena, zuk eipatu, zuna doni banehurtzunen, abertzalen lana, spalikoa, lurtatsa edo luchtzerga, ala ere, orokortzeko legedia mailan, frantzian ez da inohtaratua. Ez, ez da bateri. Dar esina hori lana erriko etxe, etxe baina behar litaike legedia bat. Berlita kele gehiabatu, bereziki, nik miresten dut, marienek gaiten duen hori, eta bereziki, eh, atxibilduk eraman eramanduen lan hori eh, ba, parlamentu antzeren eta hor ikusten baita, Guk hemen ipar aipatzen haipatzen da, enitzetan uh, ipar euskalegiaren dako berezko instituzio bat, eta uh, instituzio hori uh, legozkioken um, olako eskumenak eta berezikietxe bizitza eta lurrako deatzeko eskumenak. Ta hori ikusten dugu olako instituzio baten beharra hemen. Zerren eta lohtu dutena, nahiz eta beha Espainiak estatuan uh, eginen den hori edo hori, Be, bederen Euskadiko uh, autonomia, autonomia erkidegoan olako lege berezi batzu indahean uh, emaiten ahalko dute, lujalde unentzat uh, egokiak, eta guk hemen iparaldean gauzabera egin ahalizaiteko behar ginuke, instituzio berdina. Naiz eta gero Frantzian beste zerbait egiten ahalko luketen edo olako legedia ez duten indarrean ezarriko. Horduan, horregatik nuxtez, olako adibideak hartzen direlaik, ikusirik zer egiten den eh, Euskadi autonomia erkidegoan momentu honetan, hortan erakusten, aldu, eh, erakusten aldugu hemen ipar Euskal Herriko eh, diendartean, nolako garrantzia duen, olako eskumenak gu haurek hemendik kudeatu ahal izaitea, justuki enplegu eh, mailan eh, garapeneko Ekonomia Mailan, akhu sozialea eta zibizitza Mailan, uh, dagokiego egun arabera bebearresko neurriak hartu ahal izaiteko hemendik. PYT beren zert donibaneluitzunen oposizioantzira hmm. aspaldiko lana daramazue o urribruz eta hala ere gehien iritzia kamiatzen ari da, izan da luk zerga, baina orukorki ikusumoldeetan duzu? Eh? Bai, senditzen dugu, doni kasua ipatu duzu, eta egia da duela hori no hilabete batzu, aipatzen genuelarik gaintatza hori inpozatzea, bigarren egoitzen jabean gain janen eh, dugu uh, peuko duak uh, auzapeza kontra zela ahun kontra eta gero ikusi dugulaik uh, joano eta diru gutiago badela egiaak kudeatzeko behar zirela itu, diru iturgi begi batzu hor pentsatu dute azkenean zela behar haintx ba ja hori indagian emaitia eta azkenean bozkatu dute bozkatu dute duela bilabete. Bi Onan ikusten da hor badela bide bat egiten dena hala ere gelditzen da amildegi ideologiko bat eh, gure gure arte anemarianek egin duen bezala, guretzat etxe eskubide unibertsial bat da, eh, diru itugi bat izan hainzin, eh, gaintatsa hori, ala ere eskubide bat iran zuteko da, baina nala ere, hortara iritsi hainzin bederen pausu, jatztipi horiek egiten ahaldira, jendea konbintzitzen da, pixkanaka, pixkanaka, eta hori da, be, oposizio delarik egiten ahalden gauza bakarra momentu untan, bojoka ideologiko hori, era maitea, eta, be, guk egiten dugu gure sinaur hilana hori, ego aldean ere atxe bilduk egiten duen bezala ta uste dut mundua behitzalearen ekartene degena. Bukatzeko, Marian, behitiala jango itea. Noiz bozkatzeko da, susen, legea? E, era bat-bat egiten du dudala pegiorekin esan nahi nukelenik eta behin, e, eta, bueno, askotan txina hurri lan hori oso garrantzitsua dela. Gu geukere parlamentuan ezken duen lege honetan e, naiz eta gabeziak izan zartu ditugun, lortu ditugun, aurrerapen asko lortuko benituenik, baina, bueno, gure lanak, Finaurren lan horrek azkenean ematen ditu besemaitzak eta hor dago bozkak e, maiatzaren hogeita zazpian hauteskundeak pasata egingo da lehendabiziko bozketa batzordean bi bi bozketa behar izaten duelako e, legeak lehenengoa batzordean e, oraindik e, bueno ba, orain arte onartu ez diren susenketa guztiak berriro bozkatu daitezke eta testuak aldaketaren batean izan dezake eta azkena e, bekeroia indarrean sartzeko e, plenoan egiten den e, bozketa bada eta e, beraz, ekañan, data kaña ez dago oraindik e Bueno, eh, behin baiatza gogita zazpiko bozketaren ondoren eh, bere ala izango da, ama bostegunean asko jota, eh, kainaren errialdera asko jota, hor bozkatuko da, eta hortika aurrera izango da alegea indarrean, iru hilabeteko epean eh, indarrean sartu behar du, beraz, bueno, bat, eh, latorren udazkenean eh, indarrean egongo litzateke. Marianna, behitiala rangoitia eta peio txibirian txart eskertzen zaituztegu, gurekin izan ikako izuntan. Esker, zuehi. Zuehi.